yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Telah kita pahami bersama Bahwasannya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kunci surga Keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kunci untuk meraih kebahagiaan Dan kebaikan yang hakiki Di dunia dan di akhirat kelak Akan tetapi jemaah sekalian Tidak boleh kita lupakan Bahawa keimanan yang sebenarnya Keimanan yang hakiki Memiliki konsekuensi-konsekuensi Yang harus kita amalkan Sebagai bukti benarnya keimanan kita Apabila kita tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensi daripada keimanan tersebut Maka keimanan kita Bisa jadi Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau keimanan kita sangat lemah Sehingga akan menjerumuskan kita Di dalam berbagai macam kemungkaran Apakah itu kesyirikan Kekufuran Mengada-ada di dalam agama Ataupun kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu jemaah sekalian Pada kesempatan yang mulia ini Kami ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi Dan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin Akan satu konsekuensi besar dari keimanan yaitu persaudaraan atas dasar iman Bersaudarahlah wahai kaum muslimin atas dasar keimanan Saling mencintailah Dan saling menyayangi dan berlemah lembut Atas dasar keimanan Sesungguhnya Itu adalah salah satu konsekuensi keimanan yang sangat besar sekali Sampai-sampai Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim Innamal mu'minuna ikhwah Hanyalah Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka Allah tegaskan kepada kita Persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Adapun orang-orang yang kafir kepadanya yang menyokotukannya maka mereka bukanlah saudara kita secara hakiki. Bahkan jamaah sekalian, inilah satu-satunya tali persaudaraan. Inilah satu-satunya ikatan cinta yang akan terus bertahan. Di dunia sampai di akhirat kelak, sebagaimana Allah tegaskan di dalam kitabnya yang mulia, Al-Akhila'u Yama Itimbaatuhum Libaatin Atuun Ilal Muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai di dunia, orang-orang yang saling mengasihi ketika di dunia dan berkasih sayang ketika di dunia, pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yakni al-muhahidin yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman hanya dialah satu-satunya sesembahan yang hak sesembahan selainnya adalah salah dan mereka tidak mempersembahkan sedikitpun ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah sekalian, inilah satu-satunya ikatan yang hakiki, persaudaraan yang sejati, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala macam bentuk hubungan dan ikatan persaudaraan yang berada di atas kekufuran dan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa taqatta'a bihimul asbab. Segala hubungan kecintaan mereka akan putus Di dunia ini saja Tidak akan kekal sampai di negeri yang kekal abadi Di kehidupan kita yang sebenarnya Yaitu negeri akhirat Maka dari sini jemaah sekalian dapat kita pahami Bahawa bersaudara di jalan Allah Bersaudara karena seiman dan seagama Adalah prinsip dasar agama yang mulia ini sebagai konsekuensi daripada keimanan. Oleh karenanya itu. Di dalam hadis Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dhuhum ba'dahu." Sesungguhnya orang beriman terhadap orang yang beriman lainnya seperti satu bangunan satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jemaah sekalian, kalau bangunan itu tidak saling menguatkan, maka sungguh tidak lama lagi bangunan itu akan runtuh. Ketika dia dihempas oleh sedikit saja gelombang, maka dia akan runtuh. Demikian pula jemaah sekalian di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita perumpamaan yang sangat indah dalam kehidupan antara kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Beliau bersabda: wata "Masalul mukminin nafitawab dihim, watarahumihim, wataatu fihim, masalul jasadih idhsh takaminhu adun tada alahus sahir al jasadih bisahari walhumma." Perumpamaan kaum mukminin. Dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling berlemah lembut diantara mereka, bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit, sampai tidak bisa tidur dan ikut merasa demam. Demikianlah jemaah sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perumpamaan tiga hal yang paling indah dalam kehidupan kaum mukminin yang pertama saling mencintai rahum saling menyayangi dan saling berlemah lembut kita adalah satu tubuh jamaah sekalian tidakkah kita sedih ketika saudara kita sedih tidakkah kita sakit ketika saudara kita sakit karena kita adalah satu tubuh mestinya kita mampu merasakan yang demikian itu jamaah sekalian bukannya kita senang di atas penderitaan saudara kita bukannya kita senang kalau saudara kita menjauh dari kita. Jamaah sekalian, berdasarkan ayat-ayat yang mulia ini, maka dapat kita ambil kesimpulan antara keimanan kepada Allah dan kasih sayang serta persaudaraan adalah dua hal yang sangat beriringan. Adalah dua hal yang sangat berhubungan sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizhumallahu taala Kala ma kuaya iman seseorang, kuaya rahmatu di ikhwanih. Fakultuhah fil abdi min kuati imanih, wadafuhah min dafu imanih. Kata beliau, Habibullah setiap kali keimanan seorang hamba itu memuat, maka akan memuat pula rasa cinta dan sayangnya kepada saudara-saudaranya seiman. Karena kekuatan cintanya Dan kekuatan kasih sayangnya kepada saudaranya Itu berasal dari kekuatan imannya Demikian pula sebaliknya jemaah sekalian Kurangnya rasa cinta dia kepada saudaranya Kurangnya rasa kasih dan sayangnya kepada saudaranya Tidak lain itu berasal dari kelemahan imannya Maka ayat-ayat yang mulia ini Dan kesimpulan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Habisullah Ta'ala Menjelaskan kepada kita bahawa Inilah salah satu cara Untuk mengukur Sejauh mana keimanan kita Lihatlah bagaimana cinta kita Bagaimana sayang kita kepada saudara kita Kalau ternyata kita tidak mencintai mereka Karena Allah Karena keimanan Maka berarti lemah iman kita Ada masalah besar di dalam iman kita Oleh karenanya jemaah sekalian Persaudaraan yang sejati persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang dibangun di atas dasar keimanan. Dan itulah tali hubungan yang paling kuat. Barang siapa memilikinya maka akan sempurna imannya. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taalahuma yang diriwayatkan Al Imam at dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Awasaku ural iman" Al-muwalatu fillah wal mu'adatatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah ikatan iman yang paling kuat adalah bersikap loyal karena Allah dan membenci karena Allah memusuhi karena Allah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah dan di dalam hadis Abu Mamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Syaikh Al Albani Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Manahabaillallah, waabzadillallah, waaqolillallah, wa'manallallah, fakdis takmalal iman." Barangsiapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimananmu. Maka perhatikanlah jamaah sekalian hubungan yang sangat erat sekali antara keimanan dan persaudaraan. Tetapi ingat, persaudaraan iman itu adalah persaudaraan karena Allah. Apa artinya jemaah sekalian persaudaraan karena Allah? Yaitu persaudaraan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Artinya wajib bagi kita mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wajib bagi kita mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah Itulah dasar cinta karena Allah Cinta karena Allah itu adalah Kita mencintai seseorang Karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Tetapi jamaah sekalian Teori ini begitu mudah diucapkan Tetapi sulit sekali untuk dipraktikan Pada kenyataannya Berapa banyak manusia Berapa banyak kaum muslimin Saling mencintai mereka hanya karena mereka satu suku Saling mencintai mereka hanya karena mereka satu bangsa, saling mencintai mereka karena mereka dari majelis yang sama, ustadznya sama, media-media dakwah yang mereka dengarkan, media dakwah yang sama. Bukan karena iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka jemaah sekalian itu bukan persaudaraan karena keimanan, itu bukan persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang sejati adalah karena Allah. Karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tidak peduli siapapun dia. Dari bangsa manapun dia berasal. Semakin dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita harus semakin cinta kepadanya. Itulah yang dimaksud cinta dan benci. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la wa la quwwata illa billahi amma ba'ad kaum muslimin Jama'at solat jumat yang saya cintai dan saya muliakan rohimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Syekhul Islam Ibn Taala ta juga menjelaskan kepada kita bahawa salah satu prinsip dasar di dalam agama dan salah satu prinsip besar Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sayang sekali banyak dilupakan oleh sebagian orang karena mereka mengira itu bukan bagian dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah beliau Rahimahullah ber pernah berkata minal qawaidil adzimah allatihi min jima'ud din ta'liful kulub wa ijtema'ul kalimah wa salahul bayn termasuk prinsip agama yang sangat mendasar adalah penyatuan hati bersatunya kalimat dan baiknya hubungan antara kaum muslimin di tempat yang lain beliau berkata Al-Dawatu ila ta'lifil kulub Aslun azimun min usuluddin Ajakan untuk menyatukan hati Tidak saling membenci Tidak saling mencurigai Tidak saling menjauh antara satu dengan yang lainnya Merupakan salah satu prinsip besar Di dalam agama kita yang mulia ini Kemudian beliau menyebutkan sejumlah ayat Sebagai dalil-dalil terhadap prinsip ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fattakulillah wa aslihu dzat baynikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara kalian. Perhatikanlah jamaah sekalian. Allah perintahkan dua hal di dalam ayat ini. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan kita. Padahal memperbaiki hubungan, menjaga hubungan baik itu juga bagian dari ketakwaan. Tetapi Allah masih perintahkan lagi, menunjukkan itu sangat penting sekali. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiah rahimahullah Dan berpegang teguhlah kalian semuanya Dengan tali agama Allah Dan janganlah kalian bercerai-berai Inilah jemaah sekalian Yang Allah perintahkan kepada kita Bersatu Sekaligus Allah jelaskan kepada kita Persatuan seperti apa yang Allah inginkan yaitu persatuan Di atas kebenaran Persatuan di atas Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan Sahabat yang Mulia ibnu Masoutradillahuhu, al Jamah atau mawafakal hak wa ingkut tawadz. Persatuan yang hakiki itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, meskipun engkau seorang diri. Artinya bukan juga sekedar bersatu, tapi bersatu di atas kebenaran. Walatafarroku dan janganlah kalian bercerai bera, dan janganlah kalian bercerai berai. Demikian pula Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Walā ta'konukalādīn tafarrqu wa axtalhu min ba'di jāhum albayyinat wa ulāi kalāhum azabun alīm." Janganlah kalian seperti orang-orang yang ber, berpecah belah dan berselisih setelah datang kebenaran bagi mereka, maka kata Allah bagi mereka azab yang pedih. Hati-hatilah jemaah sekalian. Siapa yang berusaha menceraiberaikan persatuan di kalangan kaum muslimin Siapa yang berusaha membuat kaum muslimin berselisih Saling membenci Antara satu dengan yang lainnya Maka Allah telah mengingatkan Bagi mereka azab yang pedih Kenapa jemaah sekalian? Karena persatuan dan persaudaraan adalah nikmat Allah yang besar Maka siapa yang berusaha memutuskannya Atau dia menjadi sebab terputusnya sebuah ikatan persaudaraan berarti dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhkurū ni'matallāhi 'alaikum idh kuntum a'dā'an fa'alafa baina qulūbikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kata Allah, tatkala dulu kalian saling bermusuhan kemudian Allah menyatukan hati kalian. Lalu jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Demikian pula Nabi kita yang mulia, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala ma' yang diriwayatkan Imam Muslim telah mengingatkan kita bahawa setan itu tidak akan pernah diam, dia akan selalu berusaha untuk memutuskan tali persaudaraan diantara kita. Maka, maka janganlah mau menjadi teman setan, janganlah mau menjadi pembantu setan. Kata Rasulullah Sallam, Inna Shaytana Qad ayya budahul Musallun fi Jaziratil Arab. Walakin fit tahri shibayinahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang sholat di Jazira Arab, tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Oleh kerana itu jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa menyadari bahawa persaudaraan, ukuah, cinta kasih adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Hendaklah dijaga, disyukuri dan apabila ada di antara kita yang melakukan kesalahan maka berikanlah nasihat dengan baik dan apabila ada kesalahan-kesalahannya apalagi yang telah berlalu maka hendaklah kita berlapang dada berusaha memberi pemaafan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemaafan kepada kita demikian pula apabila saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan membutuhkan bantuan hendaklah kita membantu mereka karena kita adalah satu tubuh sehingga tidak patut kita membiarkan saudara kita membutuhkan sementara kita mampu untuk membantu dan pada hakikatnya jamaah sekalian tetkala kita menolong saudara kita tetkala kita membantu saudara kita hakikatnya kita menolong diri kita sendiri, bukan menolong dia menolong diri kita sendiri membantu diri kita sendiri yaitu pada hari yang tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi perlindungan, kecuali pertolongan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa'n mu'minin qurbatan min kurabiddunya naffasallahu anhu qurbatan min kurabiyau milt qiyamah siapa melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan di dunia ini maka Allah subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat Demikianlah jamaah sekalian di dalam persaudaraan, di dalam hubungan cinta kasih itu akan terbuka berbagai macam pintu-pintu kebaikan yang lain. Sebaliknya jamaah sekalian saling membenci, memutuskan hubungan akan menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapatkan azab yang pedih dan juga bahaya yang sangat besar sekali, yaitu melemahkan agama Islam, melemahkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Padahal ahlu sunnah sesuai dengan namanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjamaah. Sudah sepatutnya saling bersatu, saling berkasih sayang. Jangan sampai yang tidak mengikuti sunnah justru menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang lebih besar daripada orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita ingin meneladani para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kita semua tahu bersama Bagaimana kuatnya rasa cinta Dan kasih sayang diantara mereka Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Ruhama ubainahum Mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang diantara mereka wal ladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ghfir lana wa li ikhwana nal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina inilah doa para sahabat antara satu dengan yang lainnya Allah muliakan mereka doa mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an mereka itu berdoa ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang beriman sebelum kami dan janganlah engkau jadikan di hati kami kebencian kedengkian iri hati dan lain sebagainya dari perasaan-perasaan yang tidak enak kepada saudara kita. Sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Inilah jemaah sekalian. Sehingga para ulama berkesimpulan dari ayat yang mulia ini ada dua sifat yang harus kita miliki terhadap kaum mukminin. Yang pertama, salamatul lisan. Terjaganya lisan kita dari ucapan-ucapan yang tercelah dari ghibah, dari namimah dan ucapan-ucapan yang apabila saudara kita mendengarnya, maka dia akan bersedih maka dia akan sakit hati dan mungkin juga dia marah dan akan menimbulkan perselisihan di antara kita yang kedua, salamatul kalbi keselamatan hati tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian kepada saudara-saudara kita. Inilah tuntunan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau kita memang benar-benar pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita untuk beristiqomah di atas jalannya dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir ayat kita. Allahumma ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄